Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Toha Ayat 85 dan 88 Pada ayat bergaris itu Bagaimana nak muakafkannya dan Dan hukumnya lebih kurang macam itulah Yang pertama sekali untuk Pertanyaan sila asingkan Di antara soalan dan Dan gambar jangan di jangan ditampal Bersekali ya nanti saya forward Dia, dia hanya pergi gambar saja. Keterangan ayat tiada Baik Uh, pada ayat yang ke-85 itu apabila kita waqaf A'unzubillahimina syaitanirajim Berbunyi As-samiriyu As-samiriyu Saya tak ambil apa di punya pangkal um, Maknanya huruf ya itu bertajdid Dan dia ada bacaan an di situ Sedikit hanjutan ringan pada huruf ya yang bertajdid Untuk menunjukkan huruf itu bersabdu ...pakai dua kali, bunyi dua kali dengan jelas. As-sa-mi-ri-yu. Apabila wakaf berbunyi begini. Ada sikit hanjutan. As-sa-mi-ri. as sa as Begitu. Kalau tiada sabdu. As-sa-mi-ri. Ha, dua harakat. Tapi bila ada sabdu. as sa Ada sikit hanjutan pada huruf yang bertajdit. Itu ayat yang ke-85. Ayatnya ke-88 pula. A'uzubillahimina syaitanur rajim. Wa ila musa fanasiya. Wa ila musa fanasiya. Itu bacaan wasal. Bacaan wasal pada ayatnya berbunyi fanasiya. Baca habis baris-barisnya. Apabila waqaf, jadilah sinya mati di bawah si. Dipanggil waqaf sukunul ma'dah. Ataupun uh, mat asli mendatang. Waqaf dinamakan hukum mat asli mendatang. Ataupun sukunul ma'dah. Uh, hukum mat yang didatangkan sebab sukun. Uh, macam tu. Sebab dimatikan. Wa ila musa fanasi dua rakat. Sukunul ma'dah ataupun mat asli mendatang. Hukum mat asli yang didatangkan kerana waqaf. Mudah-mudahan beri sikit Wallahu a'lam.